Som els nens i nenes de la classe de Sagona. i avui anem a fer-li una entrevista a l'Àlex. El àlex és el tell d'escola. Esculte bé que ho l’entrevista. com estàs? Molt bé, molt content d'estar amb vosaltres. Com et va petre aquest any? Em va molt bé. El, els dos grups són molt macus i a més a més es porten molt bé. I aprofito per enviar-los un petonet des d'aquí. Un petot per les galtones i un petot per les saltarines. Què significa TEI? TEI vol dir Tècnic d'Educació Infantil i és la figura que fa de reforç a P3 i ajuda a les mestres de P3. Com vas decidir ser te -hi? Doncs a mi sempre m'ha agradat, agradat molt ensenyar i m'han agradat molt els nens i aleshores vaig decidir estudiar eh, educació infantil. Quan anys tens? Tinc 33 anys. On vius? Visc aquí, a Singarlin, al mateix barri de l'escola. Per què vas decidir estar a educació infantil? Doncs perquè, com he dit abans, m'agraden molt els nens i sobretot els nens petits perquè durant la seva etapa doncs, evolucionen molt i m'agrada molt ensenyar lis Et va costar molt estudiar la carrera? Doncs la veritat és que una mica, perquè s'havia d'estudiar molt i a més a més jo quan estudiava la carrera també treballava. I aleshores m'anava a treballar molt d'hora i després anava corrents al col·le a estudiar i estava tot el dia fora de casa. Però això té la seva recompensa perquè ara faig detall. Quan eras petit volia ser professor? Home, quan era petit no volia ser professor. A mi m'agradava agrada, ser músic. Quan eras petit t'agradava anar al cole. Sí, m'agradava molt anar al cole perquè allà tenia molts amics i jugava amb ells i a més a més com que m'ensenyaven tantes coses, veia que cada dia aprenia més i m'encantava anar en al cole. Quan eres petit, t'agradava fer deures? Home, no m'agradava gaire fer deures, però els feia tots, perquè quan no els feia, veia que no aprenia les coses i aleshores vas decidir que fer-los era el millor que podia fer. Quan eres petit, jugaves a ser mestre? Home, doncs de vegades jugava a ser mestre, jugava una mica tot, jugava a futbol, jugava a la comba, jugava de tot però de vegades també jugava a fer de mestre. T'agrada dibuixar? Doncs sí, m'agrada molt dibuixar. La veritat és que no li dedico molt de temps, perquè a mi m'agraden unes altres coses més, però quan dibuixo gaudeixo molt. Bé. Quan eres petit, quins dibuixos veies? Doncs quan era petit veia els dibuixos. Veia el Lucky look, look, veia el Bulls Bunny, Del Fidilibi, Los Diminutos... Pumuki és col·lossal, però són dibuixos de fa molt de temps. Però també veia dibuixos d'ara, els Barrufets, veia el Tommy Jerry, i encara ara continuo veient dibuixos, m'agraden molt. Quan, nos, quan nosaltres érem petits, t'estimava molt. I ara també. Ens us a faltar? Doncs sí que us trobo a faltar, encara que tots els dies ens veiem per aquí pel cole. De totes maneres, vosaltres vau ser molt important per mi perquè vau ser el primer curs que vau estar aquí amb mi al primavera, que éreu els usets coco i els usets si Us en recordeu? Tu ho passaves bé amb nosaltres? Sí que m'ho passava molt bé amb vosaltres. Fèiem moltes coses junts i ens divertíem un munt. A tu t'agradaria estar sempre amb nosaltres? Home, sempre, sempre amb vosaltres... La veritat és que m'agrada molt veure-us aquí al cole i veure com creixeu. Però si estiguéssim tots els anys junts, doncs ni m'agradaria a mi ni crec que us agradaria a vosaltres, perquè sempre seríem els mateixos, no? I també crec que és bo que coneixeu unes, uns altres mestres i a mi també m'agrada conèixer uns altres nens. Quan vindres a veure'ns? Bueno, jo crec que no us podeu queixar, eh? que jo us vinc a veure molt sovint. A més a més, hem fet moltes coses junts. De vegades vaig a la vostra classe i us ajudo. I, us en recordeu que l'any passat van anar al circ junts? Sí. sí! Quan eren petits, els portava malament. Home, doncs jo recordo que éreu bastant bons. Però, de vegades sí que fèieu alguna atrapallada, eh? Quan vas aprendre a tocar la trompeta... Bé, bueno, ja fa 6 anys que toco la trompeta, però encara no has pres del tot. Jo encara continuo estudiant, igual que vosaltres veniu al col·le a estudiar unes altres coses, jo vaig a un col·le de música a estudiar trompeta. Algun dia po podràs venir a tocar la trompeta a la nostra classe? I tant, quan vulgueu, si en convideu, jo estaré encantat. Encara segueixes fent bombolles d'aigua amb la trompeta? Doncs sí, bueno, això és d'allò que fem d'espectacle de vegades, eh? quan acaba el P3 sempre els ensenyo als nens com funciona la trompeta i això ho fem per veure com surt l'aire de la trompeta, encara continuo. Sí. Moltes gràcies per venir. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Ens ha agradat molt estar tu. I a mi amb vosaltres, i recordar eh, antics temps. Fins aquí el nostre programa de ràdio d'avui. Us han parlat la Laura Castillo, el Paul, el Manuel i l'Eila, de la classe de segona. Si volsé una estrada primera, primera, escolta Radio Primavera. Primavera.